Gabon entzule eta ongi etorri metalgarrasira. Gabon eta ongi etorri metalgarra sira. Azte bat gehiago antxeterreteko metalzai horiko berenera eta bakarrenera ere bai hemen. Antxeterreteko largoita eratzi puntozazpian lorita punto bostean, eta internet emidaz metalgarrazen.wordpress.com Eta gainera kontaktatu gaitzakezue torri. Eh, onda esan dut ez da, bai, bai. Eh. oso onda, Ander eh, Facebook emidez, em, facebook.com barra metalgarrazia Txorrotxoan twitterren eh, abildua metalgarrazian Eta email bidez ere bai metalgarrazia arroba oh, Oso, oso, ongi etorri gaur Ander, eh, no, no, katarro garrasira ez da <laughs> Ez de, sartu zait de repente bat patien Porque, o, egon ez hor eh, kirolde gian hor lasailasai eta horrein ez dakiz hartu katarroa. Bueno, Fentxak jatxiz haizkizu eta hor maiztu kirola egiten. Eztan leke ez dak, timel hartu beharko gut. <risa> horrein duzu txap. <risa> eta hori ba, bueno, ba, ba, ba, beti bezala eh, kontaktuak, eh, eh, kontaktatu gaitzak ez dela ba, bueno, modu goietan. Eta ba, bueno, eh, eskakizunak eta nahi duzuena. Horren ba, bidez egin dezakezue, eh? ba, eta ba, talde bat baduzue eta eta bueno ba, neboz, hemen jartzea, ba, ere ba, egin dezakegu ez dakit Uu, irekita daude proposak eta guztietara, gustietara, esta gustiko gustietara, esta? Estaetan dugu gaur komenuan zu sendare jauna Bueno, va ba, gaurkoan hasiko e, gara, eh, Frantziatik dator taldea, ez? Un Anskar den taldea? Bai, eta bai, meta librea gaur aldatu dut. Oh, oh, bai, gaur. Duzu zure tarte, hek, ez ezantzen beti eta joetzaia egiten zaite zai, bai bilatza talde berri bat astebate bat eta beste bat eta bezat eta, bueno, ba, talde hau lengo bueno, azte azieran ikusen un interneten, eta, bueno, ez hau zera, gaur metal under, underground ez da? Oso, no, hori ere, <laughs> ondo dago, bai <laughs> Bueno, ba egero jarraitzeko, bai, patuko ditugu azte agotako bai, nobeda batzuk, ez da? Hori da, eta, bueno e, nire eta artean, gaurkoan, bueno, ba, jarrok, metal alternatibo artean, mugtzen den talde bateekiko dagus heiatik, espartzen za izena eta bona bueno, aipatuko gainera, menika aste gutxi batzuetara gainera Irunen izango dugula. eta aipaaga izango du guzti hori beraz. Oso ongi. Oso ongi. Bari guztia eta musika gehiagorekin hemen metal garrazian! Ztain mira daukago ez da! <gülsor> <risa> <risa> eta, bueno, saioarekin asteko Ba, Aizer eta America Disko berria prestute Azken pausua honen tracklista interneten jartze izan da Pl Plags of Babylon Berri hau ez dugu erosgai izango Urtarean hori bat arte Baina, momentuz, zonen aurrerapena dugu, joan den hilabetean ezagutara zutena Eta gu kemen gogora ekartzen duguna Hau da, Aizerzen Plags of Babylon Mozartekin hasi gara gaur? Bai, bai, bai. Bai, Ma, gaur rohartunez, sí, ah. tera kosegula oso saio, ez daki jebia baina bai oso melodiko ezta? Bueno. Bueno. Benka. Ba. No es benka, bai. Arnasa hartu berrizk, bai, traia, sartzen, da gero berriz. traia hartu Ba, bai, ba ah. gaur eh, karriuan taldea gaur ez dut, ehesan me, bezala, esan bezela Metal Garraxiingo, eh, Metal Garraxi, oh, ah. Se, ah <laughs> <noa>. Ez gaur ez dut, eh, metal librea egingo Baizik eta, bueno, ez, ez dut Ez dakit, Metal underground edo inventatuko dut eh, tarteren bat Eso no? ba, ba, bueno, ba eh, Ez esan ja, eh? Eh? Tartea gina horretik esan ze tartea ingo eh? zuen vale, Sintuzu, ba, asita gero hau ba, Metal a... underground, eski joe <laughs> Metal librean ekartza ditu antalde guztiak dira Underground, no <laughs> esi? Vale. Bai eh, Ba, bueno, az, a, aztea hasi eran eh, Facebooken bidez E, talde bat, e, ezagotun talde bat Ekarri e, dut gaur Ansker e, e, taldea, frantxesak Hau e, frimetalalbums.info Webguneri esker e, Ezagotun dat taldea da e, bueno, Informazio gehiagorako ba, Frimetalalbums.info webgune bat non e, Underground talde pilo bat biltzen dira Eta, eta guzteak e, bueno, Doan Deskargatzeko aukera ematen dutenak E, ba, bueno, boltat, Taldera ekin bultatzen, Ansker ba, ba, hauek e, taldea 2002 garren urtean jaiotzen da Parisen Eta Brice, e, Brice edo Bryce ez dakit, no? Eta proneuntzatzen denau e, Basioleak e, sortzen du, ba, trasmetala jotzeko talde bat sortu nahi zuelako Eta bueno, boz, e, gogoi zituen eta taldea sortzen erabak, erabakitzen du E, taldetik hasieran eh, ba jende oh, partai partaidu gari pasatzen dira baina ez da 2006arren urterarte izango oh, ba eh bi gitarrajole berri sartzen diren urterarte ba talde egongo egongortzen egon dena jober noran hor <laughs> eh bi gitarrajole hauek e, Boris eta Niko dira eta eta bueno esan bezala 2006garren urtean e, batzen dira proiektora Eta bueno, e, joan den urtean, e, e, ba, abeslaria, o, o, gaur egun dagoen abeslaria ere bai sartu zen, neli izenekoa, eta dirudinez, ba, metal abeslari iraniarra arra dugu hau, edo bintzat e, eskeztut informazio handirikan horkitu talde honi buruz, bintzat usta dute irani arra dela, e, neska dela, eta bueno, entzungo duzuten bezala ba, osoa 8 potentia duna, Eta, bueno, azkenek, e, urte honetan bertan, ba, frank bateria jolea da, taldean sartzen dara bai. Eta horrela, badugu ba, talde guztia, ez? Bri, e, Brice edo Bryce basuan, e, niko eta Boris gitarretan, Nelly abotxetan eta e, frank baterian. Estilo aldetika, ba, bueno, beraiek, e, groove trash edo Group trash bestela definitzen dira. Mm -hmm. e, Neretzako dira, bueno, trasheroagoak dira, eh algien gutural pizkas hartu dute baina bueno orokorrean nosotras eroak neri ba gogorak hartzen diate ba garai hori urrezko garai horretako orre, talde ah. talde hoe ez eh adibidez ba, metallicaren ride lightning edo horrelako taldeak pizka gogora ekartzen dizket Momentuz lan bakarra dute, fake democracy zenekoa, eta bueno, lan hau e, unskertrash.bankan.com e, e, web aurkitu orkitu dezakezue, entzungai, eta doan deskargatzeko aukeraekin. E, Sama ez zelago, bueno, ez da oso disko luzea bosta bestitula uste dut, baina bueno, guztatu zaitu horoko herrean e, oso azkarra, oso entzungarria, e, kalitate honean dago grabatua da, nahiko ondo dago. Eta bueno, pixkat, e, taldea zagutzeko, ba, unskert e, taldea zagutzeko, ba, ba urrengo, o, bueno, orain entzuko duguna bestia, 100 e, lashes izeneko da, beraz, emaiok. Eh? Anzkaren 100 Lashes eh, Disko gomendagarria Esan bezala azkarra eh, Errazen zuten dena eta Nik emendikan gomendatzen du dena Zondo Eta honekin ba, urrengo abestiragoaz eh, one, Honetan ba, artilleri Danima, Danimar karrek eh, Disko berria dakarte besopean Legends izen erambaten du Eta azaren nogeita seian egongo da eskuragai momentu Zabesti bat bakarrik ezagutarazi digute Diskoaren izten bera, eramaten duena, beraz, hau leion, aparkatu eh, artilleriren, leion da. Netala, ya ja, bucatuda, sai onetan. Bucatuda. <laughs> esan Ora, ja mesela, esanlego taldea, legion abestirekin. Eta bueno, oraingoan, eh ba bueno, e, aste kon novedadekin, novedadekin Juan Goara. izango uh -huh. dugu hasieratik, ba entzon dugu eta egulaia ez er gustatu. Bai. Eta egon dira besteak ez ditugula jarri, ba oso oso heavy ex eta saio guztia azkenan oso heavy gelditzen da eta neri hori ze gustatzen. Varietatea ematea gustatzen zait. Mm -hmm. Baina bueno, jarri ditu hori ikusituan, ikusi ditugun talde batzuk. Eta bai. bueno, a ber, gustatzen zaizue. Bai, ez zai duena. Ba, proposamena pizki da rara da, zoretzaizu bat ere gustatu. <laughs> Baina bueno, eh, Norvegiatik dator Glittertin izeneko aldea, eta, bueno... E, folk, eh, erraro bat. Da, bai, folk fol metal. La, biking fol metal. Esen dute, esen dute. Biki, biki. Biking, bikin fol metal. Bedo zer gauzari ditzen dute bikin. Bai. Eta, bueno, eh, lanberri atre dute. Diebels Bart, izaneko. Ze, ze, norbek iragona duzunan ez da? Bikaina. <laughs> <laughs> eta, bueno, entzuko dugu. Zatitxo bat ega zer iruditzen, zezu. <muchas> ose es que so rotural hoiek ahora malla eran. O dute... Bueno. Bueno, e... bueno, <laughs> ni gusto toki traumatizatua naola ahora ba, e, e, egin zen. E, <laughs> Beekin jaialde horregatik edo Si te dan a ser gustato Rusia raue que Fangorn zien, ¿está? Bai, hoiek bai, bai baina eski bestetald. <laughs> Bukatón ni oso traumatizatua. Bueno, bueno, bueno. Aquí bai. han. Horre, horretan fobia horretan, ¿ez? Lanebergout. Bai. bai. <laughs> <Zetuko gara. laughs> bueno, jaerrituko dugu eh, proposamen gehiago batekin. Human Fortress izeneko taldeak, Raided izeneko lana aurkezten du ta horrengo astean, ¿ez? Eh, Galeratuko dena. Bai, bai. Eh, ustut eh, proposamen no? gustiak dira 22an. 22 que llena coi. Archiva mai su fortaleza humana honorri y está. Orda, ordo su teveras Human Fortessen Rated Land. Mira <música> had le maten. Uy. Eh, tal de eh oh? Halloween en batería se naustut. Freedom Call, le maten순. Aao. Bai, ez dakit ah, Bueno, Fridon Kolda Skost ez dakit Fridon Kolda Nola ditzen zailo Metal Himn Ez edo Himn bai, metal bai, Dena dira oh. Himnoak ez Bai, zela. eta oso letra Oso positiboak ez da Bai, ez dakit Musikaletik eta Estribialetik Eta bat. Ikit, irudir, burura etorrizait. Zanliteke. Hau eslariak guz Monsanto duizena. Ba... Monsanto ba... jauna. Zer ze, maña... enpresa, ba, zelzenolako ze, ze etekinak dituen bere enpresa, Monsanto enpresak. Ba, semillak noa esaten dira? Aziak. Aziak, eh, saltzen mundu osoari, azi gen, e, genetikoki modifikatuak. <hazan> Mesedez. Zerin gauza dutak entzete <hazan> erraten. <hazan> ha, ha, ha, ha! Trasgeniko! Ha, <hazan> ha, ha, ha! Beno eh, Normalean Satanen kobazula da Ez da Sa, e, e, Men ekartzen ditugu berri e, asteko novedadeak Beti egoten da Black Fija Bai, bai, bai, bai Ez daki Egoten egon omen da Ez daki Kristonako Black Mugimendu Ez daki Azteroat egotzen da Bioak Bioak bi, black, di, black Disco Bai Eta hor gainera Ez daki Taldea den Bi zen ditu Taldeak <laughs> Baten faltan Bi nekromanteon edo deathhammer edo nekromanteon barran deathhammer bai agianen da zaki, ez dakitez versus bat delakoa edo zan daiteko kolaborak eta bat bai. behar bada bitalderen hartan induten en epe bat edo bueno bai, zan, daiteke. zan daiteke eh? zer gero youtubeen satzut zera dena rusiera zateatzen da eta ez duzu zer gulatzen bai, eta ez et dakiz du taldea den edo beste gauza baten eh? <laughs> baya bueno black no zerbait, black e... metala da Horea. Eta Black Metal enzule Necrotrash e, izeneko epea Kale dute, eta monopertatik Izen harraro bat e, e, Ziriliko zidatzitakoa <laughs> Entzunodugu, eta ia zer deritza zuen Ruti Eumai Kraniek Sentitzen dut oso polita bestia, baina nik personalgi aldatu konduk edo ez daitera sakit, ez? Zain bar da ba, black metalaren, orain bueno, aitorrek ezin duela ba, ba, azteko makarra de karri, ez da? Ez eta balgara pixkat, ba. presentia garmatzen, baina bestia... Ez, ez, ez kez, nehi, black metalaren ze gustatzen. Nari ez da, baina... Black metalaren genero batzuk, bai, gustan ez ezkit, baina hmm. black metala pulua, eta eta hori, ez ze gustatzen. Uh -huh. Eta amaituko dugu, eh, gaurko nobeda dekin, eta aipatuko dugu, Tad Morrow's, izeneko taldaren, Revenant izeneko lan berria eta bertatik Millenium Lai izeneko aurrerapen abestia entzun dago youtube -en. Hortxea ipatudu dugu, e, datorren asterako... Ba, ba, nobeda batzuk. Nobeda batzuk, eta, bueno, instut, jarraide zakegula jarrai jirrekin. Jarraide jarraitzen dugu, ba, orduan antxete erratean metal garrasian, eta orainkoan e, Within Temptation Holandaren berrien aurtarrien ezagutuko dugun arren, portada eta abestien zerrenda ezagutarazte dute momentuz. Bertatik ikusi dezakeguna disko ezberdine izango dugula, aurrean e, bertan kolaborak eta ugari izango direrako. Talde bate, alde batetik barkatu eh, diskoan bertan, ba, Howard Jones, Seabit, eh, raperoa, ah, atar jaturen eh, Dave Pirner aurkiditzakegu ba, kolaboraketak egiten, eta besta aldetik eh, bonus track delako bat ekarriko gu. Eta bertan, ba, bueno, eh, talde famatuen ben eh, egingo dituzte, ba, bestak-beste, Imagine Dragons taldearena, edo Lana del Rey, Enrique Iglesias bera ere bai, uh -huh eta bueno, disco yeah. neta momentuz jakin den abesti bueno, bizpairoa bi este jakin dira hauetako bat da eh, au da, Within Temptation and Silver Moonlight Party. Okay. Okay. ok, bai, eh, komentatzen genuen campo, egon dela horre, Kristonako, ba, bueno, ez, eh, gaizki hartu dela, zale batzuk, ba, hori, ba, eh, kolaboraketa. kolaboraketa batzuk, adibidez, ba, hori, exhibiten eh, rapero amerikarraren kolaboraketa hori, eh, Ez dakit, kurios ezango da, nik entzuna eduta beste hori jakiteko nola mm. nol, nol, geldituko eh? Azten duten, bai, bai, bai bitxe ezen daiteke, bai. Ba, ez dakit, ez, agian kotxe bat tuneatzen dio ere, bai, nortaki, nortaki. <risa> eta jarretuko, usai horekin, eta gaur, talde, talde, ze talde dakarkizu karkizu gaur. Oh, akarkizu, en akarkizu, akarda. dori, nola sartu dut hor, eh? Buah, eman berko lidaketen, li ondo esan dut? Bale, eh, ez, vale, ez, ez du importa Ega, ega, bai. ega Agiria edo Euskera gaitasuna giri, ez da? Bai, hori da Tori hori da. Joga horre ez dakita, kateguna ateratzen zait dena, bai Ez duton dut egiten Katarroa den, edo bai. <risa> Euskera ikasi duzu Drogak aquí, no? <risa> <Euskera> ikasi <dozu>. <risa> Euskal katarroa <risa> sartu zaitzu Ez handa eta euskal, zaitu, daite, euskal Bai, ez gripe, gripe euskalduna sartu zaitu Gripe euskalduna, hori da, hori da Beno, ba, gaurkoan, e, gaurko proposamena ekartzeko, suediara juango gara, Lisbeth Salander bisitatzera. Oh, Lisbeth, ah, es, ah sorry, es, ez, ah, or, ez, ah, ez, Bai. Frikada bat, haurentxe irakurtzen harina izliburuak, eta, or. oh, ez ze, ze kultifikatu azaaren, hemen, metalgarra <girak> ze gertatzen zaizu da jertu. Ez, rak, irakurtza ez da, kultifikatu aizatea. <girak> Bueno, eh, espar zantza, izine, da ez dakindola esango den, eh, eh? espar zantza o espar zantza, ez dakindola esan den, talde. Zantza, euskeraz, masetaz. Eh, talde hau aurkeztuko dugu Karstal, iri kanpo sortu zena mila beratzen da lauro gita maseian, Andears Aberg, Peter Erikson eta Kale eta David Johanne, David Johaneson anaiek sortu zuten taldea. Andreas Klos handik utxira batu zen basu bezala, eta, bueno, esan epe bat kaleratu zuen taldeak eta handik utxira taldea utzi zuen, eta basujole berri bat sartu zen, Johan Carlson izanekoa. E, mila behartzen da, lau eta taldeak, bueno, jarraitzen zuen pixkate osak eta... Lanetan, izan ere, ba... arte abeslaria zen Pet, Peter Rerik talde taldeautzi zuen, eta Fedri, Fredrik Weilevik e, bohatu zen. Ze preguntzian zio bikaina. Gezke aterazait, barkatu... Ez joe. ez ez, benetan esaten dut. <laughs> <laughs> Epa, hai, joer, ze gaizki pentsatu azan. Gezke <laughs> aterazait, eta horrein esaten dira zondo... No, no eztartzen zurekin nik ez dut hori ginez egiten. Ez zinez, benetan... Sekula, Bueno... <laughs> <laughs> Fredik Weilevik e, batu zen abeslari zela eta da, demo berri bat kaleratuzuten 2000 garren urtean Water Dragon Records disketxearekin, disketxe frantzesarekin e, eta bueno, ya ja, 2000 baterako ematzuten pasua ja lehen lan luzea kaleratzeko disketxe berdinarekin, Angel Angels of Vengeance izenarekin kritika ona jaso zituen lanak Eta, bueno, ba, jarraitu zuten lanean, 2002an lan berri bat kaleratu zuten, Into the Seawars izenekoa, e, aldaketa handi bat eman zuen orduan taldeak, asierako estonen roketik, e, soniu metalea eroetara e, pasat zirelako, eta, bueno, lanak berriz ere kritika honak jaso zituen, eta gainera, ba, ipatzen zen, taldearen zuzeneko kosonak zirela ere uh -huh. e, poliziaren sirenekin asten zituzen kontzertuak eta taldeki guztiak e, Texaseko polizia bezala jantzita juten ziren eta <laughs> bueno, eko, espektakulo bitxia, gutxien ez hori bai, bai, dirudi e, gero, bueno, ah, jarraitzen Texasen dute Texasen hori, agian ez da, hobeto eh, igual rangers ez <laughs> jaztea ez ez da, da eh? walker bezala walker <laughs> Bueno, etal... <laughs> 2006-an lane, berrian lanean jarriko dira, Rikard Lovegrenekin ekin, e, taldari ba, ematen zion indarragatik, ba, sigarren taldekidetzat hartzen zutena, eta 2006-ian karegatuko dute, Vanisher of the Light. Pira asko ingo dituzte orduan duan, Suedian bertan, Salzburgo austrian, zein Finlandian eta bueno jarraitzen dute lanberria prestatzen eta bueno ba berri txar bat edo prestaketa lanetan daudela da David gitarra joleak e, taldea uzten du Mustak izeneko jarrok talde suediarra jouteko hala ere grabaketa bukatzen dute eta bueno nahiko soinu gogorra ba, aipatzen dute ba, do, bueno, e, ondo beintzat kontena amaitzen dute soinu gogorragoarekin 2009an Inbudu Beritas, izeneko lana kaleratzen dute. Gero Magnus Eronen batzen da, taldera gitarra jole bezela, eta lanberriarekin suedietan Finlandiatik biran segitzen dute. 2004an bosgarren lana kaleratzen duten Folia Zank, izeneko a, ah? mm -hmm. Eta azkena, eta bueno, entzungo duguna, 2004an kaleratzen dute, seigarren lana dagoeneko, Death is certain, life is not. Naiko izan oh, buru... Poetiko ez da? Bai, eta... Bueno, eta e, Diska hau hartuko dugu entzuteko. Eta ipatu, hori e, baino lehen. E, talde hau, e, mendik gutxira. Abenduaren bian izango dela irunen, tunk e, aretoan. Dagoneko menetzun dugun euskal talde batekin, izun auk taldearekin. Mm -hmm. Eta bueno, behatzitatik aurrera izango da, esan bezala, e, abenduaren... Pian, naiko bitxia astelena baita. Bai, baina bai, bai, gona, aste horretan dara, bai, konstituziaren hori zubia, Ai, eta, ba, zubia eta beraz baztakit. Zan daiteke. Amar eurotan ez da? Amar eurotan xarrerak, espartzan za suedearrak eta izunauk, ezumaiarrak eta entzungo dugu beraz, espartzan za talde honen azken lanetik, The Fallen Ones. Donioekin jarraituz, o rock metal Donioekin jarraituz, ba, Mark Tremonti eta Miles Kennedyren Alter Bridge taldea Espainiar estatu ditabiltza bidan Horentxe bertan sekulako arrakaztarekin Barcelonaan sarreak agortu dituztelako eta eta bueno, ba, ba, Madridien oztotere bai Amerikarrek laugarren lan orkestren dute Fortres izaneko eta iraiaren jaren nogeita marrean kalera tuzena, bertatik Addicted to the Pain eh, berkatu, to Pain Ekin, ba, saioaren bukaerara, eritxegara? Bai, bai, bai, bai. Agur. <laughs> <laughs> e, ba, bueno, ba, beti gezela ez. E, Gooratzea nola kontaktatu gaitzakete? Hori da, ba, lehenik e, blogean metalgarrazia.wordpress.comen. Hori da. Facebooken, facebook.com e, barra metalgarrazia. Txorrotxioa do Twitterren, e, abildua metalgarrazia. Eta epostabidez metalgarresia abilduajemail.com Eta gaur egun berezia, eskakizun berezia, oh, ja, ezta? Gorkoa nire arreba, gure Asalba. entzule bakarra zena, orain ez duen entzuleik. Esan du jarriko zula bukaera Txara! entzuteko... Ego, eh, ezea, eh, abestia hu... Eskaintza hau entzuteko jarriko zutela, ez dakiteia den, baina gure esandu. Eta beraz, bueno... Zor diogu abestia au jartzea zabarentzat meortzi urte egiten ditu I gainera. gainina.zi urte ya. sarkorra da, ezta akesible, ezta? Ez Beraz zein da bestia? Entzungo du aokaliptika taldearen eh, kasunetan eh, Brent Smith abes abeslarariarekin not strong enough abestia. Eta honekin agur esaten dugu hitz egin dizena undereronma zabal brutal speaker! Eta kristalatzean zuzendari eta produktorek jauna. Dyerz. Dyer eta badakizue urrengo astean hobeto eta geio. Okerrago zinduegin. <risa> Agur. Agur.